Пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і усе у них зарівно. А як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати, щоб він зробив те і те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе те лакей поробить, живим і вернеться. От раз загадує йому пан. «Принеси мені, – каже, – видимо і не видимо!» Той іде, плаче, та й прийшов десь у ліс, та такий страшенний, що господи! Дивиться, стоїть хатка, він і пішов в ту хату, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід, та й гукає: "Видимо й не видимо, подай стіл". Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напої, наїдки, От дід напився, наївся, та каже: Видимо й не видимо, прибери. Зараз де все у тебе поділось. А той лакей з припічка усе бачить. От як дід пішов, лакей виліз. А ну, каже, і я зажадаю того собі. Видимо й не видимо, Подай стіл. Зараз дещо й взялось. Він напився, наївся, тоді й питає. А що, видимо й не видимо, може тобі у цього хазяїна набридло? Та набридло, каже. Так ходім зо мною? Ходім. Ото і пішли. Він, що верству відійде, гукає. Видимо й не видимо. Чи ти тут? Тут, тут, хазяїне, не бійся, я не останусь. Коли це їдуть, бачить він, що покої будуються. Людей нікого не видно, а тільки топір. Сам і теше, сам і рубає. А що треба підняти, топір устромиться, сам і нагору витягне. Видимо і невидимо йому і каже, поміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш. От то тільки сказано, а тут і дідок іде. Він і каже, проміняй мені дідо цей топір на видимо не невидимо. А яке ж воно? Він тоді зараз видимо й не видимо, подай стіл. Дещо й вродилось? Дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука. Чому не проміняти? Та й віддав йому той топір. От він вийшов за кряж та гукає. Видимо й не видимо, тут, тут хазяїне коло тебе озивається. От випало йому знову йти лісом. Іде він, і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це, питає діду, у тебе таке? Та це ломачка самобійка. Ось дивись. «А ну, – каже ломачка-самобійко, – ходи!» Та ломачка, як почала скакати, що не скочить, то дуба й звалить, то і звалить. Він тоді до свого. «Видимо й не видимо, подай стіл!» Зараз дещо й взялось. Дідок напився, наївся, та й пристав до нього. Проміняй мені його на ломачку самобійку. А видимо й не видимо, й каже йому. «Дай проміняй, бо я знову тебе як гукнеш, буду. Він проміняв, узяв ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та й гукає. Видимо й не видимо. Тут, тут хазяїне коло тебе. Ось приходять вони у місто. Зайшов він у трактир і зараз, як закомандує, Видимо, й не видимо, подай стіл, відразу дещо й взялось. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік десять нагодував, та тоді каже: Видимо й не видимо, прибери. Де що й поділось? А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже Ха, це ще не штука, а от штука. Ану, прути, нуте. Де не взялись прути? Як заходились, так коло нього й аж свистять? Ось. Проміняй, каже мені, на твоє видимо й не видимо. А видимо й не видимо, та проміняй, каже, я знову тебе буду. Він проміняв його на ті прути та тільки вийшов за місто та й гукає Видимо й не видимо, тут тут, хазяїне, не бійся, озивається. От прийшов він до свого пана. А в нього саме гості були, та сусідів понаїздило такого. Пан як побачив, що він вернувся, кричить «Ей, подать канчук!» Ній каже «Підожди!» «Бий гостей, ломачка-самобійко, та добре бий!» Як почала та ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали!» Він тоді до прутів. Проти? Ну те, як візьмуться ж ті проти коло пана. От як відчистив добре пана, що то йому нічого вже й не каже. Тоді давай будуватись. Ломачка-самобійка дуби валить. Топір саморуб сам таскає, саморубає, сам і теше, А він тільки походжає і приказує. Ось і казці кінець, а хто слухав, молодець.